Rugăciunea a treia pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Celesc, a toate vădătorului, Te iubim, Te slăbim și smutimim, fiindcă de cursele demonilor și dușmanilor neferit. De aceea să facem poruncile Tale ai să nu iei numele Domnului Dumnezeului Tău în deșert, neluminat și neporuncit. Pentru că cei ce biserica ortodoxă au părăsit, împotriva ta cu duhurile rele s-au răzvrătit, păcatul împotriva Duhului Sfânt l-au săvârșit, cu viclenii ucigași de suflete i-ai osimbit. Dar pentru Funțile noastre, numele Tău, cel Sfânt, veșnic și nebuitor, mai prețios decât fii și ce ne ai păgătit și ne ai pregătit. Pentru Fiul tău cel iubit când a venit, porunca ta ai adâncit și ai desărășit. Să nu vă jurați nici de cum, pentru noi ai stabilit. Nici pe cer, pentru că este tronul tău, nici pe pământ, fiindcă pe el stă piciorul tău, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea ta, nici pe noi înșine, fiindcă suntem mai tăi, Căci prin jurăminte pune lanțuri cel rău ca să ne scoată din poporul tău. De aceea Domnul i-a certat pe iudei, pentru că numele tău este defăimat prin ei. Dar tu în lume i-ai împrăștiați, fiindcă legea Domnului Savaot o călcat. Poruncile tale pe dos le-au schimbat, pe fiul tău cel iubit l răstignit, numele Domnului Isus Hristos l-au cuit și în pefii de aceea te-ai o